humu malaika wa Allahu fi man indahu, au kama qala sallallahu alayhi wasallam kwa katika sehemu ambazo watu hukujikusanya waislamu ni misikitini na tunapojikusanya sisi katika misikiti kwa ajili ya ibada mbalimbali basi katika vitu ambavyo tunavipata ni sakina na sisi utulivu na juu yetu utulivu unasikia moyo wako una utulivu na amani unasikia moyo wako umejaa wa furaha unasikia moyo wako umekunjuka kabisa kifua kiko wazi kiko tayari kuliendea jambo la mbele yako kwa hiyo utaona katika sehemu mkubwa ni kwa msikitini ninapokutana sisi sisi lazima tufundishane mambo ya msingi ambayo yatautengeneza mustakbali wetu ndugu zangu katika mambo ambayo yas'a bihi fi hayati katika mambo ambayo muislamu anayatolea juhudi sana kwenye maisha yake tokea alipobalegh mpaka atakapondoka kwenye huu limwengu katika jambo ambalo muislamu ambaye ni aqil labibun zakiyun mwerevu Jambo ambalo hulikimbilia sana kulifanya ni alamalu amalus ni kutenda matendo mema. Hii ndiyo zawadi ambayo hupambana Muislamu kuibeba kwenye haya maisha. Amali hii au matendo haya Ndiyo ushindi mbele ya Mola wake. Na kuyakosa haya Ndiyo hasara mbele ya munawake Sasa ndugu zangu sitaki niyazungumzie hayo matendo mema yalivyokuwa mengi hapana Mimi nataka nikuelekeze kwamba ibada yoyote unayoitenda wewe iliyofundishwa na mtume ambapo ni ibada sahihi hiyo ni ama salih hilo ni tendo jema iwe ni ya matendo kwa maana kiwiliwili kinafanya au ni mkono wako unafanya hilo tendo au ni mguu wako au ni maneno au ni moyo unapolitenda hilo muda wako alifundisha alaihi salatu wasalamu hiyo ni amalun salih ni tendo jema ulilotenda hilo linahitaji mambo makuu mawili haya ni mambo ya msingi sana nikusana kwa sababu kuna watu watakuja siku ya kiyama wakiwa na matendo ka amthali jibali tihama bidhun watakuja siku ya kiyama na matendo marefu makubwa hivi mfano ya jbali yanangara hivi misili ya dhahabu fayaj'aluhallah haba'an mansura kisha allah tayapeperusha yote itakuwa kama vile vumbi lililotemka lilotimka apo pero kionje kwa hiyo kuna mambo yanatakikana mtu kwenye hayo hayo matendo yako mema ni vyema uyachunge usije wa juhudi kisha mbele ya Allah subhana Iyo juhudi ikawa haina kitu Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala sema ewe Muhammad je Niku ni Nikuambieni kuna kwa watu ambao wana matendo ya hasara kuna watu na matendo ya hasara wapo. Yawezekana unafunga, unatoa sadaka, eh? Unawatendea wema wazazi wako wili, unaisoma Qur'ani, unafanya uradi mbalimbali, hautukani watu, unaamrisha mema, lakini hayo hayo matendo ukawa weo unapata hasara mbele ya Allah. Sasa Allah nasema katika sura Tukafi, peji ya mwisho kabisa, "Qul hal nunabbi'ukum bil a'mala?" Allah kasema watu gani hao ambao wana matendo ya hasara alladhina wallasa'yuhum fil hayati dunia ni watu ambao imepotea juhudi yao kwenye maisha ya dunia wametoa juhudi kweli kweli yani kama ni majasho wametoa wakati wao wameutoa mali zao wametoa nguvu zao wamezitoa lakini zimepotea mbele Allah subhanahu sabuna annahum yihsinuna sun'a hali yakua wao kitendo nyatayo yeto walikuwa wanajua kwamba wanatenda matendo mazuri ndio bana nasema matendo yako ma, mema yote yanahitaji kuchungwa kweli kweli yaangaliwe kwenye mambo haya mawili tunasema jambo moja tu insha Allah ili amali yako isipotee swala yako ya tarawih isipotee Magharibi yako, isha yako, saumu yako, Sadaka yako, wema wako, kukunjuka kwako kifua, utayari wako wa kuelekea ibada, kusipotee bure. Panahitaji mambo Katika aya mbili jambo la kwanza ni ikhlasu niyyati. Ni kuitakasa nia. Jambo dogo sana kwenye masikio yetu wengi sana lakini jambo adhim ikhlasu Anniyati ni kuitaka samia saumu so, ka antakuna lillah saumu so, yako unaofunga iwe ni kwa ajili ya Allah wa salatuka lillah sala so, yako unaoiswali iwe lillahi lillah. wa sadaqatuka lillah sadaqa yako unayoitoa ile ya uficho ile iwe ni kwa ajili ya Allah siraatuka lillah kisomo chako cha qurani kiwe lillah Istimauka lilqurani lillah kusikiliza kwako qurani kuwe ni kwa ajili ya allah dhikruka lillah kumzukuru allah wewe uwe ni kwa ajili ya allah na amali nyingine zote ziwe ni kwa ajili ya allah subhanahu wa taala ukitaka amali yako ihifadhiwe usiwe ni katika watu waliopata hasara siku ya kiyama Tendo loloto lolotoni liyepushe na viumbe dogo kubwa la siri lawasi Liyepushe na viumbe usilitende kwa ajili ya fulani na allani usiliseme ni kwa sababu ya fulani usiliandike eti ni kwa sababu ya fulani usifike mahala eti kwa sababu ya fulani usifike ukiyalinda matendo yako kwenye huu msingi umeitakasa niya yako. Niya yako imetakasika kama umeyafanya haya lillahi rabbil alamin. Faman kana yarju liqa'a rabbi yoyote yule ambaye amekuwa ni mwenye kutarajia atakutana na Mola wake 'amalan saliha. basi atende matendo yaliyokuwa mema wala yushrik bi ibadati rabbih ahada asichanganye kwenye ibada ya Mola wake na mtu yoyote wewe sikutakana Mola wako atahesabu somo yako atahesabu kusoma kwa Qur'an atahesabu dhikri zako atahesabu amali yako atahesabu sadaka yako atahesabu sala yako atahesabu atahesabu si unajua hivo kwamba utakutana na Mola wako atakulipa basi chunga ya kwamba wala yushiriki bi ibadati rabbih ahada usichanganye usiingize kwenye ibada ya Allah na mtu yeyote usiwalete watu tende wa eti usiwalete watu maji watu wanyu, eti usihudhurie msikitini kwenye sala za tarawih eti ni kwa sababu unataka ndugu zako wa kuone wakusifie, wakutaje, jamii kutambue ni fulani, ogopa hicho kitu kinaharibu matendo yako. Katika vitu vinavyoharibu matendo yako ni wewe kutenda ili uonekane. Na katika ibada inayomlea mwanadamu na tendo hili ni ibada hii ya somo. Katika madarasa ambayo mtu anafaidika nayo kwenye mwezi huu wa ramadhani na kwenye funga yote katika madarasa makubwa ambayo ni tendo hili la kufunga unafaidika kwenye kufunga kwako wewe kwamba usifunge kwa sababu ya fulani na allani funga lillahi rabbil alamin na ndiyo maana katika hadithi alqudsi allah subhanahu wa ta'ala anamwambia amesema asawmu li wa ana ajisi So, ni ya kwangu mimi Allah mimi ndiyo ninayetoa malipo mimi ndiye babe ninayetoa malipo kwa sababu sisi sote ya tunaweza tukawa tunakaa kitanda kimoja nyumba moja tunafanya biashara kwenye ofisi moja tunasoma kituo kimoja tunatembea barabarani mahala pamoja na mimi sijui kwamba we haujafunga mimi nitajua tu wao wamefunga kumbe siri yako we mwenyewe ukienda chooni Kienda chumbani unakunywa mimaji maji yako unakula vizuri wewe hiyo nsiri yako we mimi siwezi kujua jamaa yako rafiki yako Ndiyo maana Allahakasema asawm li saumi ya kwangu mimi wa ana ajizi bihi nami ndie najua huyu ni mlipe huyu ni simlipe huyu ni mlipe au ni simlipe kwa sababu ninawajua wanaofunga na wasiofunga katika ibada ambayo inayokulea na tendo hili la ikhlasu niyya ibada ya somo ibada ya somo niambie tokea saa kumi dakika 15 au dakika ishirini umejizuia na kula na kunywa umejizuia na matusi umejizuia na kila aina ya uchafu mpaka saa kumi na mbili au saa moja dakika 2 dakika tatu ndio unaweka kinwa kitu domoni huu muda wote huu nani amekulinda we huu muda huu nani anataka kusimamia nani kakusimamia Muda wote huu ambao umekaa wewe bila kula chochote, ni nani alikua kutazama nani? Na umejihifadhi mpaka muda wa kufuturu. Hiyo ni ishara ya kwamba kama umeweza kuyasimamia matendo yako kwenye hayo masaa lillahi. basi amali yoyote tendo lolote lile usilichanganye na mwanadamu. Mwanadamu hawezi kukusaidia chochote wala hawezi kukudhuru chochote illa bi idhnillahi rabbina alani isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala usifunge kwa sababu jamii watu wa nyumbani kwako wamefunga usiingie kwenye ibada eti kwa sababu baba akakwambia ufanye kaka kaamua kusema ufanye hapana fanya kwa sababu wewe ni mwanadamu anta abdun wa laysa bisayin ni mja sio bwana. Umekuja kwenye ulimwengu kama mtumwa, unatakikana umtumikie bwana wako Allah, Allah wa Allahu rabbul alamin. Na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika darasa ambalo kubwa linaloweza kuyahifadhi matendo yetu ndugu zangu wapenzi katika iman ni jambo la kuyatenda matendo kwa ajili ya Allah. Tujiepushe sana na binadamu. Tujiepusheni sana na binadamu kwenye matendo haya mema mwanadamu haingii hata mara moja na siku ya kiyama unapoanza safari yako ya kuelekea kwa mola wako satamradu wahdak utaumwa peke yako hata uumwe mwingine timu badala wako rafiki yako pana utaumwa peke yako wa ila almustashfa wahdak na utaelekea hospitalini peke yako wayatikat tabibu wahdak na atakujia daktari peke yako watabalau dawa wahdak na atakayemesha dawa ni wewe mwenyewe imma antushfa imma upone uponyeshwe allah kujalie upate kupona fa imma antamut na imma ufe wa imma antasamirra fil marad na imma uendelee kwenye maradhi wewe kuna mtu mwingine atakaye umwa malaria kwa niaba yako hayupo hata mbwa anapokuja kumuumwa mwingine la kuuba wewe maradhi utakayokupata wewe ni makali ya presha ya sukari inakupata wewe lakini pia malaikul mauti idha ja malaika mbe baro wanapokuja yaati laika wahdak anakuigia wewe mwenyewe peke yako wa yakhu dh ruhak na nechukua roho yako وحدك peke yako wewe hakuna mtu mwingine atakayekusaidia ni kwa sababu Allahakasema wa antum hi na idhin tandhurun wa nahnu roho inaondoka ila samaa roho yako wewe peke yako lakini pia faman yusalla atakayeswaliwa pale ni nani kaka yako mjomba wako mke wako shekha wako wewe anayeswaliwa pale mbele ni wewe peke yako tumekulasa pale mbele peke yako hakuna mwingine hapa atakayebeba kunye anaqur rijal man mabega ya wanaume atakayombeba nambeba kaka yako shangazi yako mama yako ahada unatebwa peke yako hakuna mtu mwingine watokubar fil maqbara utawekwa kaburini wahdak wa yatika al munkar wa au neema itakapokuwa imekulalia itakulalia wewe peke yako fahmil mas'uliyatak ya bebe mas'ulia yako tena matendo kwa mula, kwa ajili ya mula wako jiepushe na hawa viumbe hawa binadamu hawa hawa ni watu wa miaka 63 mpaka sabini wanaondoka hawa waoni tena lile ambalo mola wako kwa kuelekeza ulitende litende kwa ajili ya mola wako tu na uliweki kifuani kwa furaha ulipokee kwa bashasha niku zangu katika msaada mkubwa wa kutusaidia matendo yetu haya yote ni sisi tukiswali tuswali lillahi tukisoma Qur'an lilla, rabbi alamin tukifunga somo zetu tujitahidini Tulinde somu zetu tusilinde kisawasawa siwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu hili ni jambo moja tukatika mambo mawili makubwa yanayoweza kuyahifadhi matendo yako yote ya yale ukiharibu hapo ndugu yangu fala talumanna ila nafsa usilaumu isipokuwa ila nafsi yako masikio yamesikia macho yameona lakini pia Alkalbu imma an وإما ألا تنفذ إما نا إما الله تنفض مويوو yako una maamuzi imma kuendelea na maamuzi yako na imma kukataa tu mombe allah subhanahu wa ta'ala atakubaliye amali zetu na atakubaliye ile ambayo tunayotenda ya siri na ya wazi tu mombe allah subhanahu wa ta'ala